Tähendab, mul on üks Aldi No Sina olen nagu kõige muusika võõram, selle pärast püsin sinu käest, et sa tead, et, et mis moodi Aldimängi mängija teeb. Tähendab, antke eh, mulle inimesed ja ma teen ka. See, on, see Alt on. Ja Alt ma tean, Alt alti, ma, alti ma... Alti ma olen ise mänginud. see viiulist oli juttu. viiulist Alt on see, see on pilleks. eks? See, kes viiuldajaks ei saa, sellest vängib Alt. Alt viiuldaja. Alt viiuldaja, See on natuke suurem õlab kauem kui uus. No, seda nii Ja nüüd on alt. Küsimus et kuidas alt mängi alt, kuidas olt mängi? Valt viiul teeb vibrator. Mina ei oska sellele küsimusele vastata. Kartul. On kartul. suur. Ja täis noot, noodi joonestikus ja peale on kirjutatud solo. <laughs>